Azi poetica. Poetul nu poate fi înțeles, de aceea poetul nu poate fi plătit. Ce somn mi s-a făcut de tine, plopule? Ce somn mi s-a făcut de tine, munte, câmpie și mare? Ce somn mi s-a făcut de voi? Ah, de aș putea să dorm cât mie de somn, Ah, dar aș putea să dorm și să visez, să vă visez altfel.